Tizenharmadik fejezet. Az, hogy kigyulladtak a feliratok, annyit jelent, hogy leszállunk. Ebből azonban még nem feltétlenül következik, hogy ki is szállunk. Pedig Blavacki a diadalmas hangjából nyilvánvaló, ezt az optimista értelmezést választotta, és mi átveszünk tőle, mint a birkák, ha hihetek annak a felszabadult sürgülődésnek, amely levertségünket felváltja. Misú, Edmondné és a viudák megszállják a mosdót, az urak pedig pakó kivételével, aki egészen elmerült gyászában, rendbeszedik a ruhájukat és a kézipott gyászukat. Karamannál ez a tevékenység merőben jelképes, mert a nyakkendője egy centit se csúszott el, és biztos vagyok benne, hogy egyetlen irat se keveredett el ma pályban. Nála inkább valami mágikus szertartásról van szó, amelynek többé-kevésbé tudatos célja az, hogy az előkészülettel is siettesse a megérkezést. Persze is sem marad el a többiektől a szépítkezésben, sőt, ő az egyetlen a férfiak közt, aki meg is fésülködik a nyilvánosság előtt, és a lehető legnagyobb gonddal. Mikor ezzel végzett, elővesz egy kis törlőrongyot a táskájából, könnyedén lehajlik, és kifényesíti a cipőjét. És végül, mivel egy kicsit összekóculódott közben, újra megigazítja a haját. Szomszédjával ellentétben Robi meg sem otszan. nagyon magasról és nagyon messziről szemléli a neki Egyszer-kétszer megpróbálja elfogni a tekintetemet, hadd lássam, hogy belőle csak iróniát vált ki ez a nyüzsgés. De ahogy rájövök, mi a szándéka, kitérek előle. Tudni idik, bennem is új érzés ébredt. Kezdek bizakodni, hogy gyógyíttathatom magam. Már látom, ahogy a kórházban foglalkoznak velem, alaposan kivizsgálnak, a diagnózis vigasztaló a kezelés hathatós. De jaj, a dolog nem ilyen egyszerű. Alig fogamzik meg ez a vigaszos gondolat, már is csuroga veríték a hónaljamban. Csak félig hiszek benne, hogy valóban megúszom ezt a kalandot, pedig milyen fontos volna, hogy higgyek. Mert vagy kiszállok, és megkapom a szükséges ápolást, vagy repülök tovább, és hamarosan végem. Ez világos. Szememet behúnyva, hogy ne lássam Busó át, akinek mozdulatlan teste nagyon jól példázza, mivé tesznek majd engem is a múló pillanatok, remény és reménytelenség közt szüntelen de csak az idegeim járnak virtustáncot, agyam tiszta és fürgén működik. Mintha hasznát vehetném a jövőben, már amilyen jövőm még lehet, megállapítom, hogy felfedeztem a kétség valódi természetét. A kétség ugyanis nem annyit jelent, mint eddig képzeltem, hogy az ember nem bizonyos valamiben, hanem hogy szilárdan hisz egymás után, két ellentétes dologban. Pakót kivéve, aki mindkét kezét az arcára szorítva igyekszik elfolytani zokogását, senki se törődik már Busóával. Az se érdekel senkit, hogy tényleg meghalt-e vagy sem. Már is túllépünk rajta, olyan utasnak tekintjük, akinek nem volt szerencséje, és az útja rövidebb lett, mint a miénk. Bár még itt hever elnyúlva a helyén, a takaró felhúzva egész az álláig, a szeme fédig nyitva, és szikk a hanvába volt mosoly, jóformán már el is felejtettük. Tárgyási lányodott a szemünkben, ha majd kiszállunk, itt hagyjuk a gépen. Különben is. Ki volt nekünk ez a busoá? Egy sovány úr, aki nagyon szerette a kártyát, és nagyon utálta a sókorát. Égáljon, busoá! Égáljon, Szerges! Nem sokára te is sorra kerülsz. Nem sokat fogunk gondolni rátok. Sietnünk kell, bennünket is sürget az idő. A mosdóból visszajövet Mishu pakóanyake alá a karját, fejét a kövér férfiú vállára hajtja, annyi gyöngétség és vigasztani akarás van ebben a mozdulatban, hogy meghatódom, és fürtjét hátravetve az arcába néz, már amennyire ez lehetséges a rátapadó két tenyér miatt. Közben pedig halkan neki. Ó, nem mondhat túl bonyolult dolgokat, a kis majd, hogy nem analfabéta, bár jó családból származik. De az arc arckifejezése és a tekintete elárulja, hogy együttű szavait. Nagy-nagy szeretet fűti át. Pakó le is ereszti a kezét, ránéz nagy, düllett szemével, amelyben most hála és imádat ragyog, s bal kezével megsimogatja a lány arcát és haját. Töröld meg a képed, nagy hasú. Szól rá misú, s a hangjából áradó gyöngétség rácáfol a stílusára. Pakó engedelmeskedik, és amíg lepedőnyi patyolat fehér zsebkendőjével felítatja a könnyeket kivörösödött ábrázatáról, a lány egy csomó nyájas gorombaságot zúdít rá. Ilyeneket hallok digidagi, pifi-pufi hájfejű, golyófejű, és megint nagyhasú, és közben oda dörgöli az arcát pakó vállához, melyet durva szövésű tweed fed, és a fürtje alól határtalan kedvességgel néz rá. Egy pillantást vetek Manzónira. Most, hogy Mrs. Benister nincs a színen, díszkanunk azt hiszi, mindent megengedhet magának. Merő tekintettel értetlenül bámulja Misut. Hogy valaki ezt az ötven körüli kopasz alakot válaszza, akinek Edmondné világgá kürtölte a perverzitásait, és nem őt, Manzónit, ezt nem bírja megemészteni. Látom a rémült arcán, kínos gondolatokkal viaskodik, pedig a perverzitásnak igazán semmi, de semmi szerepe sincs Misú és Pakó lérai kettősében. Még az is kétes, hogy egyáltalán lefekszenek egymással valaha, ha csak a lány nem akarja, ismét csak gyöngétségből. Misunak az a fontos, hogy megtalálta a béke kikötőjét, biztos vizekre jutott, ahol horgonyt vedhet. A bevont vitorlájú karcsú kétárbócos ott ringatózik a hasas háromárbócos mellett. Manzoni viszont alig, hanem azon mélázik, milyen szép pár lett volna belőle és misuból. Csak hogy a szép pár csak vitrin, amelyen a többiek a szemüket hízlalják. Manzoni nem ismeri fel a lényeget, még sokat kell tanulnia. Remélem, hogy lesz rá ideje. Mrs. Bennister is visszajön a mosdóból a nyomában, Mrs. Boydal, aki kezében lógatva hozza a krokodil börtáskáját, és az ingerel egy kicsit, nem tudom, hogy miért, talán mert minden lóg rajta és nála. A melle, a hasa, a táskája. Az utóbbit legalább a hóna alá foghatná elegánsan, mint a barátnője, aki a helye felé tartva szaporán működteti frissen kékített pilláit, hogy ne legyen olyan feltűnő, amikor a lovagjára néz, aki még idejében majd nem elkésett, kapta le misuról és hangolta alázatosra tekintetét. Ó, Elizabeth! mondja Mrs. Bannister, miközben törzse és csípője roppant kecses, kígyózó mozdulatával leül. Nincs fogalmad, mennyire várom már ezt a fürdőt, s remélem, hogy a fürdőszobám méltó lesz egy négycsillagos hotelhoz. A fürdőszobára nagyon kényes vagyok. Mivel Mrs. Boyd láthatólag nem érti, angolul is elismétli az utolsó mondatot: I'm very fastidious about bathrooms, you know. Én is, mondja Mrs. Boyd. Emlékszem például, folytatja Mrs. Bennister könnyed nevetéssel és bámulatosan megjátszott fiatalos lendülettel, a Liszaboni Ritzben egyszer panaszt tettem. Szegény igazgató hogy se értette a dolgot. De asszonyom hajdogatta sejpes kiejtésével, mi kifogása van ez ellen a fürdőszoba ellen? Csupa márvány az egész. Manzonihoz fordul megint nevet. Egy szóval Madrapurban az lesz az első dolgom, hogy megfürdöm. Telerakom a vizet fürdősóval és áztatni fogom magam. Lecsutakolom a koszt, és remélem akad majd valaki, aki megmossa a hátam. My dear, hüledezik Mrs. Boyd. De hát rád gondolok, Elizabeth, ha leszel olyan jó, mondja Mrs. Benister, gyors oldalpillantást küldve manzóni felé. Nézem, hallgatom őket, de kimondhatatlanul fáraszt ez a komédia, mert komédia, semmi más. Vagy Mrs. Benister valóban azt hiszi, hogy nem sokára nyakig merülhet az illatos habokba. És mindenek előtt mit jelent volt aki A hinni ige. Kivált, ha a valóban határozóval párosítjuk. A fethetetlen valóban hiszit, egy világ választja el a kétes hinni akarjától, és a több, mint kétes, úgy tesz, mintha hinnétől. Ez ugyanis az a három kategória, amelybe az imádkozni tudók besorolhatják magukat, ha másképp nem titokban, s ha egyáltalán lehetséges az ilyen besorolás, mert a hinni akarók nem ugyanazok-e, mint azok, akik azt hiszik, hogy hisznek. Micsoda fogas kérdés. És én, aki hiszek Istenben, vagy legalábbis hinni akarok benne, ami talán egyre megy a gyakorlatban, de nem a lélek mélyén, most csak egy valamiben hiszek igazán. A saját halálomban. A sztjuárd még mindig fogja, és finom ujjaival cirógatja a kezemet, és miközben az élet lassacskán elszivárok belőlem, teljes erőmből hiszem, hinni akarom, hogy szeret. Különben is mit számít? Itt van mellettem. Elnézem az én szűk szavú árde és hallgatom, hogyan igyekszik Misú a maga együgyű módján megvigasztani Pakót. Csak nem fogod száz évig soratni ezt a hapsit? Amikor nem is bértéged, Bolond vagy Pufikám? Pufika tényleg bolond, de nem bolondabb Mrs. Bennisternél, aki arról ábrándozik, milyen jót fog majd fürdeni. Nem értette ezt, Misú, feleli halkan. A feleségem rám bízta. Mit, mit fogok mondani a feleségemnek? Semmit. Vágja oda Robi, hirtelen felegyenesedve az ülésen, szemében lobog a hangja sűvít Semmit se fog mondani neki, mégpedig azért nem, mert többé nem lesz alkalma rá, hogy bármit is mondjon neki. Ez a kitörés felráz bennünket, s a kör megütközve, méltatlankodva mered Robira. De ifjú németünk, két keze a karfán, fejét felszeggi, szemét összehúzza, keményen állja a tekintetünket, és senki még pakó sem er az arcátlan kihívására felelni, vagy érteklődni, hogy pontosabban mire gondol. Mintha a kör hirtelen ráébredne, hogy nagyon is ingatag alapra épített, és attól tartana, hogy ha vitát kezd Robi, elsöpri a reményeit. Feszült csend, dermet mozdulatlanság váltja fel élénkészüldésünket, mindenki félősen visszahúzódik a csigaházába. Egyetlen szarvacska se kandikál ki, a szájak csukva, a tekintetek kilobbantak. Megdöbbentő ez a tartózkodó várakozás, a nagy jövés menés, a mosdóbeli tülekedés, a sürgés forgás után. A feszültség olyan elviselhetetlen, hogy szinte hálás vagyok a miért amiért megtöri. Azt mondom, szinte, mert ahogy feláll, elengedi a kezemet. Langyos ujjai kisiklanak a markomból, és én úgy érzem, befellegzett. Sorsomra hagytak. Szíveskedjenek bekapcsolni az övüket, kérem! Mondja a Stewardess a lehető legközömbösebb hangon. Hát igen, ez eddig senkinek se jutott az eszébe. Az utasok engedelmeskednek, a Stewardess pedig körüljárs, egy pillantással meggyőződik róla, hogy a csatok jól zárnak-e. e Ez az ügybuzgalom visszaadja jókedvünket. Azt olvassuk ki belőle, hogy minden rendbe jön, leszállunk. Végre kell hajtani a biztonsági előírásokat. A Stewardess lelkiismeretesen ellenőrzi, tehát mégiscsak olyan ez a gép is, mint a többi. Bár nincs senki a pilóta fülkében, és ez az út se különbözik a többitől, bár egy kicsit hosszúnak találtuk. Most már nincs annyi feszültség a levegőben, de azért mindenki hallgat. Az idő úgy múlik, mintha digitális óra mutatná, amelynek nincs számlapja, csak úgynevezett kijelzői vannak. Minden másodpercben eltűnik egy szám, rögtön egy másik ugrik a helyére, aztán az is eltűnik. Ha az ember kisé hosszasabban nézi az egymás váltó számokat, megdermed a rémülettől. Semmi sem érzékelteti hívebben, hogy nincs mentség, egyszer nekünk is el kell Sőt, végeredményben elég lenne ott maradni, leülni a kijelzőkkel szemben és várni. Várni. Épp ezt tesszük most mindjárt itt a körben, csak digitális óra nélkül, karóra nélkül, a földi elfoglaltságok alibie nélkül. Egyre sötétebb lesz. A Stuart esz, mint mondta, nem tudja felgyújtani a villanyt, ez a föld hatás tartozik, s a föld, Isten tudja miért, úgy döntött, hogy világítás nélkül hagy bennünket a sűrűsödő éjszakában. Ez némi eltérést jelent a tegnapi programhoz képest, tegnap este ugyanis a lámpák égve maradtak egészen a leszállásig, csak akkor aludták el, amikor kinyíltak az ajtók. Biztos, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki észreveszi ezt a változást, de senki még Blavacki se teszi szóvá. Önmagában talán nem is túlságosan jelentős, de mintha attól tartanánk, hogyha megemlítjük, Robi újabb kirohanást intéz a reményeink ellen. Most már olyan sötét van, hogy a szemben ülők arcát is alig tudjuk kivenni. Várom, hogy egyik pertről a másikra a maradék fény is felszívódjon, és átadja a helyét a korom sötétségnek. De nem szívódik fel, a jelenlegi szintjén állandósul. Fakó derengés tölti be a fülkét, eltörölve az utasok vonásait, úgyhogy csak egy sereg bizonytalan, körvonalú, nagy, fehéres foltlebek lebeg körülöttem. Valamennyi közt a busohá esett tarta látszik a legjobban. Talán azért, mert víztintes helyzetben van, nem függőlegesben, mint a miénk, és így több fény verődik vissza róla. A mellett sokkal fehérebb is, és mélyebbek a horpadásai. Alaposabban szemügyre veszem, hirtelen úgy rémlik megmozdult az ajka. Összeborzadok, Elkap a pánik, de mindjárt meg is nyugszom. Ismerem ezt az érzékcsalódást, ha sokáig nézünk egy halottat, valami parányi, alig észrevehető mozgást végül is mindig észreveszünk az arcán. Aminek talán az az oka, hogy nem tudunk beletörődni végleges és reménytelen mozdulatlanságába. Eldugul a fülem, tehát gyorsabban ereszkedünk. Nyelek egy-kettőt, hogy hallójárataim megnyíljanak, s az erőfeszítésből, amely kerül, megint láthatom, mennyire legyenkültem. A félhomály miatt sejtelmünk sincs, milyen messze vagyunk még a földtől, és amikor a gép végül is leszáll, ugyanolyan irgalmatlan zökkenéssel, mint tegnap, nem megkönnyebbülést érzek, hogy megint szilárd talajvan alattam, hanem kétkedést, nagyarak szorongással vegyest. Senki se szólal meg. A gép úgy fékez, hogy elakad a lélegzetünk, ennek ellenére még jó ideig rohan a lelkünket is majd kirázva az egyenetlen talajon. Hasunkon a megfeszülő biztonsági jövvel görcsösen markoljuk az üléskarfáját, és riadtan várunk. Néhány bakugrás után egyszer csak megáll a gép. A motorok elnémulnak, s a csendben hallani, amit a lépcső fémes csikorgással kifut a gép gyomrában lévő kamrájából és helyére az exit elé igazodik. Váratlanul pattogni kezd a hangszóró, s furcsa orhangú szózat csap le közénk, de olyan harsányan, mintha az erősítő a maximumra volna állítva, emberi fülnek hosszabb ideig elviselhetetlen bömbölésre. A szó szoros értelmében robban a fejünkben ez a hang, nem tudjuk merre forduljunk, hogy szabaduljunk tőle. Birtokába veszi az egész gépet, betölti minden zegét zugát, végig hullámzik rajta az orrától a farkáig. Az embernek az a benyomása, hogy a közfalak épp új vibrálni kezdenek az erejétől, mint a mi felajzott testünk. De szerencsére csak egy mondat hosszáig, a hang ugyanis minden udvariaskodás nélkül, a szokásos hölgyeim és uraim nélkül egyetlen szót se vesztegetve a helyi időre és a kinti hőmérsékletre egyszerűen ránk parancsol. Ne kapcsolják ki az övüket! Nem értem, mit akar ezzel, hiszen a gép megállt, de látom, hogy Kresztopolosz és Blavacki mozgulódik a félhomályban, homályban, mégpedig olyan formán, mint aki ismét beköti magát. Nem is csoda az erélyes hang nyilván ahhoz a szempárhoz tartozik, amely mindent észrevesz még a homályban is. Kisasszony nyissa ki az exitet! Hallatszik az újabb utasítás. A sztuárt ez kiadja az övét, és feláll. Arra fordítom a fejem, alig látom, de hallom, ahogy elhúzza a reteszeket, és tudom, hogy kinyílt az ajtó, mert jeges törbe az utas Elakad a lélegzetem, a tüdőmet, mintha láng perzselné, zihálok, borzongok. Mostani állapotomban még ahhoz sincs erőm, hogy izmaimat megfeszítve küzdjek az egész testemet átjáró hideg ellen. Szinte elképzelni se tudom, hogy tegnap akadt köztünk valaki, mörzekné, aki kimerészkedett a gép oltalmából, és elszántan nekivágott a szibíriai éjszakának. Hallom, hogy tőlem balra az egyik utasnak vacoga a foga. Ha nem tévedek, Robi az, eszembe jut, hogy tényleg meglehetős konnyanban öltözve szegény, Fülelek, sose hittem volna, hogy két összekoczanó fogsor ekkora zaj csapjon. Most már nyögések, sziszegések, elharapott kifakadások hallatszanak mindenfelől, de bármilyen különös, egyetlen olyan kerek, határozott tiltakozó mondat se hangzik el, amilyet Blavackitól és Karamantól lehetne várni. Mintha a sarkvidéki hőmérséklet, amelynek jégkupolája alatt fulladozunk, az agyunkat is megbénította volna. Egyébként nem csak borzongok állandóan és szűnni nem akaróan, egyre jobban elhatalmasodik rajtam valami alattomos álmosság. Megpróbálok küzdeni ellene, ez az újabb erőfeszítés azonban még jobban kimerít. Figyelem! A hangerő megint elviselhetetlen, fejünk úgy vibrál, és visszhangzik ettől az egyetlen szótól, mintha szét akarna locsanni. Aztán csend lesz, de nem érzünk meg könnyebbülést. nem merünk. Mint az a boldogtalan, akit pribékek kínoznak, Újabb gyötrelmektől tartunk, és bár még nem hangzott el semmi fenyegető, mihelyt felharsan a hang, megrettenünk. Ó, nem csak a hangerő miatt, a hangszín és a hanghordozás épp olyan borzalmas, mert az illető orhangon beszél, és hogy is mondjam csak, egészen személytelen, gépies, nem emberi módon. Figyelem! Bömböli még egyszer. Több másodperces szünet következik, ami teljes képtelenség és ostoba kegyetlenség, mert hisz az üléshez sziazva a hidegtől bénultan, a félelemtől megdermedve, ugyan mi más tehetnénk, mint hogy figyelünk, várjuk az újabb utasításokat és kinyilatkoztatásokat. Emil Bussoá? kiáltja az orhang. Választ természetesen nem kap, s mintha számított is volna rá, néhány pillanat múlva folytatja a lehető legnagyobb hangerővel, de a zavar legcsekíjebb jelenélkül. Várják a földön. A döbbent csendben lemérhetem a kör ámulatát, és azt is sejtem, milyen kérdések ötlenek fel a fejekben. Lehetséges volna, hogy a Föld ne tudná, mi történt Busoával, amikor minden moccanásunkat látja, minden szavunkat hallja, sőt, talán még a gondolatainkat is ismeri. Émél Busoá! Hallatszik ismét ugyanolyan észbontó hangerűvel, de korán sem türelmetlenül, mintha ez az ismétlés hozzátartozna a szabályokhoz. De hiszen meghalt, mondja félénken valaki, talán Pakó. Csend, a hang nem fog feláni Pakónak. Hogy honnan veszem ezt? Fogalmam sincs. Emil Bussoá dübörök fel a név harmadszor is, olyan erővel, hogy a hanghullámok szinte szétlapítanak bennünket. A hang most hozzáteszi, gépi pontossággal, pontosággal, jottányit se változtatva a hangsúlyán, és semmivel se halkabban. Várják a földön. Csend következik, s ekkora stewardess, akitől igazán nem vártam volna ennyi bátorságot, megkockáztat egy kérdést. És csodák csodája, választ is kap rá. A föld tehát mégiscsak szóba áll velünk. Ennek nincs elvi akadálya, mint képzeltem. A sztjuárdesz hangja rendkívül lágyan, halkan és dallamosan csendül fel, tökéletes ellentétben a dobhártyánkat bombázó decibelekkel. Van egy betegünk, Szerzsasz úr, mondja udvariasan és határozottan. Nem hagyhatnál ő is a gépet? Nagyon meghat a sztjuárdesz közbenjárása, de egy kicsit meg is haragszom rá, amiért hajlandó elszakadni tőlem, még akkor is, ha ezzel meg akar menteni. A kérdést hosszú hallgatás követi, de épp amikor megállapítom magamban, hogy a válasz megint elmarad, felcsattan a hang. Ezúttal jóval halkabb, mintha csak kettejükre tartozna az ügy, és főképp a beszélő modora egészen más. Nem szemételen már, hanem ingerült. Az az érzésem egy bosszus hivatalnokot hallok, akinek jelentették, hogy beosztottai, baklövést követtek el. Szerges nem volna szabad betegnek lennie. Jelenti ki az orhang. Ez a kijelentés és a móda, ahogy elhangzik, ugyancsak zavarbahoz. El se tudom képzelni, hogy a betegség, amely letepert, pusztán egy műhiba következménye. A hang tovább halkul, de pattogóvá rendelkezőé válik. Szerzsaszurnak nem volna szabad betegnek lennie, jelenti ki az orhang. Ez a kijelentés és a mód, ahogy elhangzik, ugyancsak zavarbahoz. El se tudom képzelni, hogy a betegség, amely letepert, pusztán egy műhiba következménye. A hang tovább halkul, de pattogóvá rendelkezővé válik. Kisasszony, adjon Szerges úrnak naponta két Onirilt, egyet reggel, egyet este. Ez inkább parancs, mint orvosi előírás, de maga az előírás is bejthetni a kört, ha még tudna gondolkodni. A kúrának ugyanis nincs semmiféle időbeli határa. Igen, uram, mondja a sztjuárdesz. Még sose hallottam Oniril nevű gyógyszerről, de a sztjuárdesz láthatólag tudja, hol van. Azzal, mintha a kérdés el volna intézve, és az árujel bezárva, tehát folytatódhatna a szokott ceremónia, a hang megint nekiérezti a decibeljeit, ugyanazzal a személytelen és gépies hangsúlyjal, mint az elején. Emil Bussoá, várják a földön! Talán mert a gépbe betörőszél jéggédermezt, amellett megdöbbent, hogy halálos gyöngességem esetleg csak egy műhiba folyománya, és ráadásul agyműködésemet is még mindig megbénítja ez az irtózatosan felerősített hang, nem akarok hinni a szememnek, amikor látom, hogy Bussoá élettelen teste, megelevenedik, és csontásaványodott keze ledobja a takarót. – Emil! – kiáltja Pakó, s ebből a kiáltásból, és az egyik nő azt hiszem Missis Benister éles sikolyából, megértem, hogy nem én vagyok az egyetlen a körben, aki látja, amint busóállasson felegyenesedik az ülésén. – My God! – ki Blavacki száján, az ő hangját megismerem. Egyelőre azonban nem mond többet. – Emil! – kiáltja ismét Pakó, s a hangja megkönnyebbülés – és a félelem közt ingadozik. De hisz már azt hittük, hogy... Dadog nem fejezi be a mondatot, újba vág bele. Mondd, hát, igazán, hát tényleg. De ezt a mondatot se tudja befejezni. Az élsz szó nem jön ki a száján. Megint felsikolt egy nő, s most már egymást érik a halk, elfolytott kurta felkiáltások, mintha senki sem merné végig gondolni, ami az eszébe jutott, vagy kimondani, ami a nyelvére jött. Ugye megmondtam? Csattan fel hirtelen Blavacki reszelős és kötekedő hangja. Ugye megmondtam, hogy nem halt meg, de senki se hallgatott rám, és senki se volt hajlandó meggyőződni a tényállásról annak rendje és módja szerint. Szédületes, Blavacki hasznot húz az elképedésünkből, még egyszer in extremis utoljára megpróbál fölénk kerekedni. Nincs már hatalma rajtunk, de úgy tesz, mintha még volna, reszketve a hidegtől és talán a félelemtől is, Parodizálja a saját ledőrsipjét, ott romba a gyerekes erőlködés, és mégis ebben a pillanatban hálásak vagyunk neki, mert magyarázatot ad, az egyetlen magyarázatot, amelyet képtelensége ellenére is elfogadhatónak találunk. busvá ugyanis nem íri be vele, hogy felegyenesedik az ülésén, fel is áll, mereven, gépembermódra, de észrevehető erőfeszítés nélkül, segítség nélkül. Anélkül, hogy megfogná pakó kezét, aki az utasításokkal nem törődve, kioldja az övét, és szintén feláll. Amennyire meg tudom ítélni, mert a fogam vacog a hidegtől a szemem könyvbe lábad, olyan homályról a gépen, akár egy barlangban, és csak foltokat és körvonalakat látok semmi mást? Búsová elindul az exit felé, amely mellett a stewardess áll. Szaggatott, apró léptekkel halad, lassan, de ingadozás nélkül. A nyomában pakó valaki utol is éri, a jobb oldalára kerül, és kezébe nyomja a táskája fogóját, tompa a hidegtől és a féllemtől színtelen hangon ezdadogva. Émél a táskád, a táskád! Busoá megáll, felemel is egy egész másodpercig kinyújtva, vízszintesen tartja a karját. Csak bámulok, honnan van ennyi ereje. Kezében ott csüng a táska. Nem látom, hogy kinyílnak az ujjai, sötét van, de azt látom, hogy a táska lepottyan, és hallom a puffanását a szőnyegpadlón. A táskád émél, nyugi pakó, semmi válasz. A nyitott exit megmutat egy téglalapnyit, a valamivel világosabb, majdnem, hogy szürke éjszakából, és ebben a téglalapban megjelenik Busoá fekete szilu Keze üresen lóg két oldalt. A besüvítő jeges szélben megtántorodik. Aztán megint visszanyeri egyensúlyát, a sztüár, de személytelen, hivatalos hangon elköszöntőle. A viszontlátásra, uram. oda fordítja a fejét, ijesztő profilja egy másodpercre kirajzolódik a kinti szürkeségen, de nem szól semmit, kilép a gépből, és eltűnik. Halljuk nehéz lépteit a fém Később majd megkérdezem azt Juárt hogy mit gondol, miért nem köszönt neki vissza -e, Ső ezt feleli. Mert nem látott. Még azt se biztos, hogy hallott. De hiszen ránézett magára. Nem, igazából nem. Az arca ugyan felén fordult, de a szeme egészen halott volt. Legalábbis én annak láttam. Az éjszaka elég világos volt, de annyira talán nem, hogy ki tudtam volna venni a tekintetét. Sehogy se tudom elhinni, hogy nem látta magát, amikor lement a lépcsőn, és meg se botlott. Ez még nem jelent semmit, elég sokáig tapogatózott, amíg megtalálta a karfát, és mihelyt megtalálta már nem volt szüksége a szemére. Hirtelen témát változtatok, és megkérdezem. Várta valaki lent a lépcső aljában? A stuárde szarca megmerevedik, szemét lesütve, fénytelen hangon feleli. Nem néztem oda. Miért nem? Mert nem bírtam. Amikor azt Juárdes bereteszeli az exitet, óriási megkönnyebbülést érzek, sőt nem is egyet, hanem kettőt, bár egy kisé összevegyülnek. Megszűnt a szibíriai hideg, amely jég többé változtatott, és nem látom többé busóát. Ha egy emberből tetem lett, mennyire igyekszünk megszabadulni tőle? Míg élt esetleg szerettük. Ahogy meghal, undorodunk tőle. Gyorsan, gyorsan, vigyék el, dugják bele egy gödörbe, égessék el, csak egy hiperkönnyű anyagot őrizzünk meg belőle. Az emlékét és egy szupertiszta eszmét, a jellemképét. Busó esetében még ezt a kötelességet is sietve áthárítom pakóra, míg ő elmélekedik a sógor lényéről, és hullatja könnyeit, ahogyan illik. Ha jól meggondolom, bizony csúnya dolog ez, mert minden embert, aki meghal, még egy ilyen busóát is az egész emberiségnek illene elsiratnia. A sztjuárd ezt tapogatózva egy pohár vizet ad a kezembe, bal rembe pedig, amelyet mindjárt össze is csukd jékideg ujjaival, apród csúsztat. Mi ez? Az Oniril. Hol találta meg? A Gali egyik fiúkjában, nem sokkal a beszállás után. Csak nem tudta, hogy mire való? Nem. Megpróbálok mosolyogni. Megnézhette volna a kis prospektust, ami a dobozban szokott lenni. Ebben nem volt. Egy negyed másodpercig még habozom, aztán lenyelem a drazsét, megiszom a vizet és a félhomályban, a hidegtől és a gyöngeség reszketve, az jár az eszemben, hogy a Stuart -ez az Stuart ezbereteszelte az exit első dolga volt, hogy megkeresse nekem az Onirilt. Ránézek, és megint elönt a gyöngétség. Bár a borzongásom még mindig nem szűnik, most valóban bízom benne, hogy meggyúgyulok. Újra hiszek a jövőben, vagy inkább a közös jövünkben a Juárdesszel. csak éppen számításba veszem, hogy talán nem lesz túlságosan tartós, egészen lefoglal ez a tervezgetés, mégis hamarosan figyelmes leszek a kölcsüget némaságára és kezdem sejteni, milyen szörnyű gondolatokkal viaskodnak társaim, hiszen busó távozásával végképszét minden remény, hogy valaha is megérkezünk Madrapurba. Pedig az a bizonyos hang tulajdonképpen nem tiltotta meg, hogy elhagyjuk a gépet, csak azt, hogy kicsatoljuk az övünket. Mindegy, senki az égvilágon, senki nem indult meg az exit felé, mint ahogy senki sem emelt kifogást semmi ellen, és senki nem tett fel egyetlen kérdést sem az egy kivételével. De ő is csak azt kérdezte meg, hogy nem szállhatna ki egy beteg, nem pedig azt, hogy nem szállhatna ki az összes utas. Később aztán a kör mukkanás nélkül tűrte, hogy a stewardess megint bereteszelje az exitet, holott erre nem is kapott utasítást a földtől. Mégis megtette, és mi hagytuk, hogy megtegye, mintha mi sem lett volna természetesebb. Ránk zárta hát a súlyos ajtót, úgyhogy továbbra is itt kell senyvednünk ebben a légi börtönben, ahol nem porkolábok az őreink, hanem tízezer méter fagyos űr a föld és a gépünk közt. Üres várakozással telik az idő, mert a még jó ideig a földön marad. Talán egy óráig nem lehet tudni, senkinek sincs órája. Egyetlen mérőeszközünk a türelem vagy a türelmetlenség. Nem tudom. Talán arra kell ez az idő, hogy pótolják az üzemanyagunkat és a gelli meg a mosdók vízkészletét, de nem hallunk semmiféle zajt, s az ablakokon át semmiféle tartálykocsit családunk. Pedig látnánk, ha lenne, mert mióta van elvonult világosabb lett az éjszaka. Az exit bereteszelése után az egyetlen zaj a lépcsőcsikorgása volt, amikor visszahúzódott a gépgyomrába. Semmi más. A motorok még mindig állnak, és bár ez a szünet tépázza az idegeinket, senki senyikkan, mintha attól félnénk, hogyha megszólalunk, ránk dörren az a bizonyos orhang. Amióta föld hallatta a szavát, nem tudjuk, van-e még bármihez is jogunk. És ami mindennek a teteje, az összes utas beletörődik ebbe a zsarnokságba, legalábbis hallgatólagosan. Igen, az összes, még a hatalmaskodó Blavacki is, még a paragrafus rágó Karaman is, még az anarchizmussal kacérkodó Robi is. A szibíriai hideg, a pörölcsapásként ránk zúduló hang, busó távozása, a szörnyű csalódás, hogy mi többiek nem szállhatunk ki, egymást érték a megrázkultatások, s most itt vagyunk egyötörve, megalázva, még az úgolódás is fölöslegesnek tartva. Az az, hogy mégse, jobbra tőlem valaki halkansír, azt hiszem Mrs. Bannister, az ábrándok, amiket szép madrapuli szobája köré mind füsté válnak. Busó óta, Egyre világosodik az éjszaka, sápadt fény be, amely még sokkal gyászosabb, mint az előbbi homály volt. Mivel még nagyon messze járunk a hajnaltól, legalábbis az én becslésem szerint, csak a holdal tudom megmagyarázni ezt a tüneményt, az égi vándornoha egy pillanatra sem mutatja meg magát, úgy látszik elég közel van, hogy megvilágítsa a felhű réteget, amely a föltől elválasztja. Sőt, egyszer már azt hiszik, hogy áttör rajta olyan fényességönti el a gépet, ez végül mégsem sikerül neki de fehérre festi a szürke éjszakát. Mörzek néekkor meglepő dolgot művel. Kikapcsolja a biztonsági jövét, mintha rugó lökné felpattan helyéről, oda siet az egyik tőle balra lévő ablakhoz, és rátapasztja az arcát. Aztán megfordul, és ránk néz, kék szeme ragyog sárgás arcában, és magába gyűjt minden fényt, és szeliden, mint mostanában mindig, de erős feszültséggel a hangjában kijelenti. Megismerem a tavat, és az utat is a partján, itt szálltunk le tegnap este a hinduval." Kínos csend, és néhány másodperc múltán Blavacki kirobban. Megőrült, kérem! üvölti magából kikelve. Hogy lehet itt bármit is megismerni? Az orráig se lát az ember, különben is az ablak, amin a gép, szárnya fölött van. Dehogy is? De igen, a szárny egy kicsit visszaveri a fényt, ezt nézte víznek, elragadta a fantáziája. Szó sincs róla tiltakozik Mörzekné. Jöjjön, nézze meg maga is, ha nem hisz nekem. Semmi kedve majd gyalogolni. Mondja Blavacki hihetetlen pimassággal. Én a helyemről is nagyon jól látom az ablakokat. Annyira feltétlenül, hogy meg tudja állapítani, hogy nem lehet látni semmit, se tavat, se utat a partján. Ebben a pillanatban, mintha csak a hold is az ő pártját fognál Mörzek szemben, a világosság hirtelen eltűnik, lehetetlenné téve, hogy látni lehessen bármit, ami odakint van. Mörzeknél visszamegy a helyére, és hajthatatlan szelítségével ezt mondja. Sajnálom, hogy kihoztam a sodrából, Blavacki úr, most már tényleg nem lehet semmit se látni. De az előbb láttam egy tavat és a mellette futó útat. Megismertem mind a kettőt. Ezen az úton haladt a hindu, amikor a víz bejtette a műanyag táskát. Azt látta, amit látni akart, bömbeli plavacki. Az igazság az, hogy nem tud szabadulni a hindu emlékétől. Biztos vagyok benne, hogy amikor előre megy, és imádkozik a pilótafülkében, fülkében, akkor is a hindút látja az ablak túl felén, lebeg a levegőben csak úgy magától, azzal elröhögi magát. Mörzeknénk hallgat, ami becsületire válik, rabbi viszont felcsattan. Hangja kissé sipító a felháborodástól. Jobban tenné, ha nem ezzel foglalkozna Blavacki. Nem tartozik magára, hogy mit csinál Mörzekni asszony a pilóta főkében, és az is helytelen, hogy látomásokat tulajdonít neki. Azt hiszem, nem gázolok a becsületébe vele, mondja Blavacki nehézkes iróniával, de nem néz Robira. Az ember ilyesmit csak annak tulajdonít, akinek van efféle tulajdonsága, márpedig mörzekni asszonyban jókora adag misztitizmus van. Amit ő lát, ugyancsak messze esik a valóságtól. Az ember azt várná, hogy mörzeknél visszavág, de nem. Egy szót cseszol, hallgat. A bal orcáját is oda tartja. Csak Robi hallatja megint az éles hangját. Nem értem, miért kell ilyen gorombán rátámadni egy nőre, aki nem védekezik. Vagy inkább nagyon is értem. Nem kellemes elismerni, ugye, Blavacki, hogy a gép tegnap este óta egy nagy kört írt le, és visszatért oda, ahonnan elindult. A többség tájairól elszörnyedt felkiáltások hallatszanak, de csak egy-kettő, és azok se túl hangosak. Szó sincs általános felzúdulásról. Teljes a levertség. Nem is fogom elismerni ilyen kétes értékű állítások alapján, kiáltja Blavacki visszafojtott düvel. Az, amit Mörzegné azt látni vélt egy másodperc alatt, gyönge holdvilágnál is egy erősen torzító ablakvégén át, engem nem győz meg, csak ennyit mondhatok. Én a magam egyszerű józan eszével ezt le, és ettől nem tágítok. Ne haragudjon, én egy tavat láttam, jelenti ki Mörzekné, akinek a vonásai már nem látszanak, annyira sötét lett az utasfülkében. Olyan nyugodtan beszél, mintha Blavackinak egyetlen nyila se volna át a páncélját. Ismétlem, egy tavat láttam, folytatja. A víz nagyon feketinek tűnt, hiába világította meg a hold. Láttam a tó kiépített partját, sőt egy csónakot is láttam kikötve. Mindezt úgy láttam, mint ahogy magát látom. És nem csak láttam, hanem meg is ismertem. Honnan tudja asszonyom, hogy az a víz tó volt? Kérdezi hirtelen valaki, s a hangjából és a kiejtésiből rögtön megállapítom egy karamán. Ne talán kellőképpen világos volt, s kegyed elég messze látott, folytatja szokott elegáns stílusában, olyan messze, hogy a másik partot is ki tudta venni? Az igazat megvalva, nem. Feledi mörzekni. Akkor talán folyó volt. Megy karaman olyan hangon, mint a nebulót baklövésen kapó iskola, mester. Nem. A folyónak sodra van. Ha a víz sötét volt, nem láthatta a sodrát. Lehetséges. És mivel az ablak olyan kicsi, folytatja karaman udvarias konoksággal, arról sem alkothatott fogalmat, hogy valójában milyen kiterjedésű ez a vízfelület. Lehetséges. Nos, ha ez így van, vonja le a végkövetkeztetést karamán, s a hangja diadalmasan cseng, akkor teljes bizonyossággal nem tudja nekünk megmondani, hogy tulajdonképpen mit látott. Tavat, folyót vagy víztározót, esetleg csak egy nagyobb fajta pocsolyát. A körben itt-ott elég undok vihogás hallatszik, mintha a többség sietne megállapítani, hogy Karaman a közérdekében jól elintézte a mi mörzek De hát ez hülyeség, törki Robi, stétekozó hangja már már szopránba csapát. Nem az a lényeg, hogy tavat folyót vagy víztárolót látott nem őrzekni a szony, a lényeg az, hogy megismerte a helyet az első leszállásunk helyét. Már hogy ismerhette volna meg? Mondja Karaman udvariasan, de meg felénnyel, Amikor ilyen pontatlan leírást ad róla. Megint elkezdődik a kárőrvendő nevet gíl, hála Istennek a többség határozottan elfordul a hamis profétáktól, és ismét a jó pásztorokra hallgat. Blavackira és Karamanra. A józanészre és a dialektikára a dühöt szkepticizmusra és a szörszál hasogató okoskodásra. A remény láthatólag úgy jáéled, persze végtelenül halvány ez a remény, mert pusztán arra szorítkozik, hogy a gép egy napi repülés után talán még se tér vissza oda, ahol előző nap leszállt. A kör elvesztette egyik tagját, és didereg a fagyos éjszakában, az tény. A kör nem tudja, hogy ha megint felszáll a gép, merre tart majd és kikirányítják. A kör semmit se tud, Fogalma sincs a hogyanról és a miértről. És mégis, kezd egy kicsit, nagyon-nagyon kicsit megnyugodni. Ó, ehhez igazán nem kell sok, csak egy remény, hogy legalább nem repül körbekarikába. Nem akarok itt hűsködni, nem vádolom a többséget, hiszen nekem is, aki azt hittem, alig egy napulva követtem elég volt, hogy az a bizonyos orhan kielentse betegségem csupán tévedés és orvosságot rendeljen, már is egészségesnek képzelem magam. Pontosan ezt a pillanatot választja ki a sztjuárdes, hogy beleszóljon a vitába, alaposan megdöbbentve a kört, kisebbséget és többséget egyaránt, mert eddig az volt a szerepe, hogy megnyugtassa az utasokat, és most épp az ellenkezőjét teszi. – Mörzekné asszony igazat mondott – jelenti ki szelíden – tényleg tavat látott. Feléje fordítom a fejem, de nem látom a vonásait, sötét van. A homályban különböző mozgásokat látok, és két-három folytott felkiáltást hallok, majd Blavacki barátságtalanul neki szegezi a lánynak a kérdést. Maga ezt honnan tudja? Onnan, hogy magam is láttam. Feleli a Szuárdes nyugodtan. Látta! Hökkel meg Blavacki. És mikor? Ha szabad kérdeznem. Mikor? Folytatja majdnem fenyegető hangon, amely sehogy sem illik az udvarjas formulához. Mielőtt kinyitottam az exitet derűvel teszi hozzá. Mindent láttam, amiről Mörzekni asszony beszélt. A tavat, az utat a partján, a bárkát. Hosszú csend következik, aztán Karaman szólal meg olyan hangon, mint aki meg van győződve róla, hogy egyedül ő tud logikusan gondolkodni. Ez azonban még nem bizonyítja, hogy most ugyanott vagyunk, ahol a gép tegnap letette a hindukat. Nem tudom, mondja azt Jártes nyugodtan. Amikor a hinduk kiszálltak, vaksötét volt. Mörzekni asszony mégis látott egyet mást. Kiáltja Blavacki kúnyosan. Hogy ne láttam volna, mondja Mörzekné. A hindu tudni megvilágította magának az utat a zseblámpával, amit a stuart tövettel. vett el. Hogy jegyezzem meg, hogy a stuart viszont semmit sem látott, kiáltja Blavacki már másértő élességgel. De hát ez egyáltalán nem mond annak, amit Mörzekni asszony állít, beti oda a stuart meglehetősen hevesen. Én azért nem láttam semmit, mert én már bezártam az exitet, mikor a hindu meggyújtotta a zseblámpámat. Azt se bizonyítja sem, hogy elvitte azt a lámpát, mondja Blavacki. De igen, én, mondja Sztjuárdesz. Amikor a hindu kilépett az exiten, a lámpát a bal kezében, a műanyagtáskát pedig a jobb kezében tartotta. Már megbocsásson, szól közbe Karaman, szemmel láthatólag megkönnyebbülve, hogy tévedésen éri a lányt. A fekete műanyagtáskát a nő vitte. Igen, de a hindu elvette tőle, azután, hogy az a dolog történt Krestopulus urral. Én semmi ilyesmit nem vettem észre, mondja Karaman. De én észrevettem, mondja Sztjuárdesz. Állandóan figyeltem a hindu kezét a lámpám miatt. Az utolsó pillanatig reménykedtem, hogy visszaadja, egyébként kértem is tőle, amikor elment előttem, hogy kiszálljon. – Kérte a hindútól a zseblámpáját, pályát? – Ezt úgy látszik, nem hallottam. – teszi hozzá, udvarias hitetlenkedéssel, mintha az, amit ő nem vesz észre, vagy nem hall, rögtön semmivé válna. Nos, folytatja hűvösen és leplezett iróniával, mint aki belemegy egy játékba, mit felelt magának a hindu? Mondott valamit angolul, de nem értettem meg. – Én viszont megértettem! – rikkantja Robi. – Amikor a kérte tőle a lámpáját, a hindu először felnevetett, aztán kijelentette. – Azoknak, akik önszántukból a sötétben kuksolnak, nincs szükségük világosságra. Ez az idézet, amely mindnyájunkra nézve sértő, elhalogattatja az ellenfeleket, s a vita abba marad, mint mindig, anélkül, hogy bármilyen eredményre vezetne, hogy legalább egy percnyi bizonyosságot hozna. A stuart szerint tehát Mörzekni híven festette le a ma esti leszállás helyét, a tegnapiról viszont a lány nem nyilatkozott, mert tegnap semmit sem látott. Így a nagy kérdés, hogy vajon visszatértünk-e oda, ahonnan elindultunk, amiből gyászos következtetéseket kell levonnunk, eldöntetlen maradt, mivel egyetlen tanúvallomásán alapszik. Ami a stuart illeti, amikor később megkérdezem tőle, miért avatkozott bele a vitába, kockáztatva, hogy az utasok szorongása fokozódik, kisé ingerülten feleli. Megelégeltem, hogy az urak gorombáskodjanak mörzekni a aki a szint igazat mondta azzal a bizonyos tóval kapcsolatban. Többet nem kérdezhetek, azzal a szokatlanul távoli tompazúgással, amely mindjárt kezdetben feltűnt nekem, megindulnak a motorok, és néhány pillanattal később kigyulladnak a felírások és a gelli két oldalán, figyelmeztetve bennünket, hogy ajánlatos a biztonsági övet bekapcsolni. Ez a figyelmeztetés most meglehetősen értelmetlen, hiszen a körengedelmeskedett a mennydörgő orhangnak, csak pako és Mörzeknél kapcsolta ki az övét, az előbbi, amikor Busvá segítségére sietett, az utóbbi, amikor az ablakhoz rohant. A gép futni kezd, erősen rászkodva az egyenetlen talajon felgyorsul, és a levegőbe lendül. Pontosabban, mivel teljes a sötétség, és nem látok irányfényeket, csak abból következtetek a felszállásra, hogy megszűnik az egykölődés. Az utas fülkében ismét világos lesz, ban -bán, hunyorogva bámulunk egymásra percekig. Cudar hideg van, nem csak inditergek. A Az ez feláll, és megnyugtatóan, anyásan bejelenti. Megyek, készítek valami ennivalót és forró kávét meg teát. Alig fejezi be a mondatot, már is érzem, hogy bennem épp úgy, mint a körben enyhül a feszültség. Igen, jól tudom, az őrült is megtalálja a helyét az zárt osztályon, a rab is a cellában, az agyongyötört gyerek is a szekrényben, ahová becsukták és mind visszavágyik, amikor szabadul. Ennek ellenére, ha nem látnám magam körül a felderült arcokat, nem hinném, hogy ennyire megkönnyebbült a társaság, pusztán mert vége az idegörlő várakozásnak a földön, a sötétben és az átható hidegben. Hála Istennek túl vagyunk rajta. Megint repülünk, a motorok halg, de erőt sejtető zúgását hallgatjuk. Megint fürdünk az áldott fényben, és néhány perc múlva működni fog a fűtés is, izmaink felengednek. A sztjuárdesz, bájos gondviselőnk vigyáz ránk. Nem sokára ihatjuk a forró kávét vagy teát. És ehetünk. Azám ehetünk. Ez a legfontosabb. Falun is mindig ezt és után nem igaz, mert biztosak akarnak lenni benne, hogy az élet folyik tovább. És az élet a jelek szerint ezen a csárteren, úti cél madrapúr, szintén folyik tovább. Amióta kigyulladtak a lámpák, helyben vagyunk újra. Láthatjuk, szerethetjük, gyűlölhetjük egymást, mint eddig, szőhetjük tovább bonyolult kapcsolatainkat. Van ebben valami megnyugtató, ahogy visszatérünk a kialakult szokásokhoz, és ha az ember nem akar sokkal tovább látni az orránál, azt is gondolhatja, hogy a dolgok úgy mennek, ahogy kell.